Бо я не чарщу. Воїн безправний і тільки. А от тепер і Оксана буде моєю. Не для такого гольтіпаки, як Крайченко, ця зірка небесна. Золотом обсиплю, на руках носитиму, і забуде Оксана свого визволителя. Все буде в моїй владі, все, тільки ж. А раптом не знайду скарбу. Та ні, заспокоїв себе Семен. Казав же Богдан, що під дубом. Нічого складного. Знайду. Так, здається, вже заснув цей улюблений цірків. Тоді саме час. Зачувши крізь сон тривожне ржання свого сокола,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 а навколо раптом застогнав страшно ліс і завив несамовито вітер, приймаючи прокляття козацьке. Незважаючи на страшний вихор, заметушився гарячково Семен. Знак! Де ж той клятий знак? Чи може під дубом треба копати? Схопив заступа, увігнав у землю. Навколо так само вило і стогнало, гілки хапали Семена за плечі, але він на це не зважав. Аж раптом почув зрадник, як у церевище увірвався дикий регіт Богдана Крайченка. Ось і він, сам перед ним, регоче розмахуючи шаблею. Божевільно скрикнув Семен, відсахнувся, але щось гостре таки черконуло по руці. Богданова шабля? Ні, це тільки гілка, гілка обламалася. Але що це? Кров, кров усюди кров, уся галявина залита нею. До колін доходить. Раптом долину гучний скрегіт і виросли з-під землі кістляві й сухі руки потяглися до горла. Так, ось він, скарб гетьманський, майнуло нестямі. ось воно золото. Скрегіт став ще гучніший, захиталася земля і семен, закричавши не своїм голосом, кинувся бігти світ за очі. Гілки боляче хляскали по обличчю, пугачі били крилами, але він нічого не відчував. Біг далі від реготу і крику божевільного, доки не провалилася під ногами земля і почала засмоктувати. Смикнувся судомно, що було сили. Дарма! Це ж твань! Болото, жахом подумав Семен, ні-ні-ні, вирватися, виборсатися будь-що, ну сильніше, сильніше, сильні. Останній раз голосно плямкнула твань, поглинаючи зрадника, і одразу ж запала тиша, раптова і страшна. А вранці селяни побачили закривавленого коня, який жалібно і ржав, і тривожно бігав по селу. Люди захвилювалися, рушили за ним, і біля ставу знайшли мертвого козака, зброю та покинуті заступи. Ледь розрита була земля, та й по тому. Поховали юнака, як годиться, Помолилися за упокій його душі, а через кілька днів приїхав сам кошовий сірко. Довго розпитував, і люди бачили, як почорніло обличчя полковника. Прокляв когось ледь чутно, потім зняв шапку, вклонився разом з усіма січовиками –